Це перезнайшли той пакет. У ньому було п'ять кілограмів вибухівки з детонатором. В останню мить пощастило уникнути величезної катастрофи. І ми всі тепер пильнуємо, дістали вказівки міністерства. Мене призначено вартувати на станції пікасо префектур. Що за дурниці? Та це ж робота постового, а не інспектора. Ти не стовбичтимеш у метро? А поїдеш, куди я кажу? А керівництво я поясню. Поговорю з Манчині, заступником начальника управління. Отже, Дельбоа, Занатував Дельбоа. Я худко написав Жоржетті Вечері мене сьогодні не жди. І вже натягнувши плаща, поклав записку на кухонний стіл. В готелі Артель мені дали столик у кав'ярні. Під шум експрес-машини для приготування кави, я перевірив журнали реєстрації прибульців. У ніч перед вбивством Юйо в готелі було десятків з одиноких пожильців. Я записав їх, зазначивши поряд з іменами номери кімнат. Близько полудня, якраз перед напливом від відвідувачів до кав'ярні, закінчив цю роботу і почав розпитувати працівників готелю та ресторану про кожного із тих пожильців. До п'ятої години в моєму переліку лишалося вже тільки троє імен, які мене цікавили. Бернар Жанв'є, Франсуа Бюзон та Дід'є Ган. Ці люди для опису зовні скидались на Іва Юйо. Тепер мені лишалося тільки передати естафету Дюпре. Комісар Льондрен 16 січня, 18 годин, 25 хвилин. Я рідко бував у другому аеровокзалі. Перший, доволі затишний, став вже дуже старий і з кожним днем все більше скидався на торговельний центр. Але й тепер в його коридорах можна було заблудитись. А другий з двома довгими прибудовами для виходу пасажирів до літаків нагадував мені якийсь оновлений залізничний вокзал. Таке саме середовище, така ж атмосфера, тільки трохи більше електроніки. Зайшовши до бару, я сів у біле плетене по металевому каркасу страшенно глибоке крісло, мимоволі подумав про те, хто ж воно виробляв такі пастки, і як людині вибратись із них. Трохи далі, через два столики, якийсь значно старший за мене добродій, Намагався практично розв'язати це питання. Ну, зрештою, він додав якийсь там франк до чарівих і вчепився за офіціанта. Я допив пиво і підвівся, спершись на річовний виступ стінки. Дюпре саме повернувся зі своєї поїздки, коли я покликав його до телефону. — Є потрібні вам відомості, комісаре, похвалився він. 12 червня Дальбуа, Подав декларацію про створення товариства послуги. Повна назва «Сівіс пасем послуги». Це мало про що говорить. Ну, чого ж? Латинський вислів «Сівіс пасем парабелом означає, якщо хочеш миру, готуйся до війни. Для закладу, спеціалізованого на системах безпеки, це, погодься, не так і погано придумано. Адреса Адреса є? Я чув, як Дюпре гортав сторінки свого записника одного із тих шитих поверхнім у країв блокнотиків у жовтій політурці, котрі ще місяця ощадливо видавали нашим співробітникам. Адреса майстерні Месній-Амло, вулиця Делеп'є, 12. Ви говорили з Манчині? Так, збрехав я, ніяких проблем. І пообіцяв собі, швидко все залагодити. Ти мені ще потрібен занотуй троє імен. Бернар, Жанв'є, Франсуа, Бюзон, Дід'є, Ган. Ретельно переглянь списки пасажирів, що відлітали з Росії першого та другого і прибували туди 13 і 14 січня. Ів Гюйо приховувався під вигаданим іменем це неодмінно буде одне із тих трьох імен, які я назвав і якого немає ніде в списках. Подзвоню тобі завтра перед обідом. Ти повинен упоратись.